Europar batasunak Europara iristen diren errefusiatuen egorarekin estabidatzen ari den bitartean, errimugimendu eta elkartezu erinek elkartasun ekimen ugari antolatzen ari dira. Euskal Herrian ere elkartasun ekimen horiek antolatuak daude. Intzaurronoko gastronomia elkartea, esaterako, kereziako kosu artean dauden errefusiatuak laguntzeko proiektu bat abian jarri du. Martxoaren batean Intxaurrondoko Gastronomia Elkarteko 6 polon bertan lanean hasi ziren. Proiektua 6batez luzatuko da eta jadanik 50 pertsonek izen eman dute txanda ezberdinetan kos uartean lan egiteko. Horaitz gartea Intxaurrondoko Gastronomia Elkarteko kidea. Ba, gure jomuga edo jarri genuen bertan eta bueno, ba, pentsatzena zehien zure egin zure egin eta bueno, ba, gure arlo garrantzitsuetarikoa ba, da gastronomia den neienean. Ba, pentsatu pentsatuuenen ba bertara joan eta ba, bueno, ba, bertara ilustentzen diren refuxiatuei ba Jateremateko eta Rumo no bueno, ba urtarrien lehenengo bizita eginenun bertara ba e, bertatik, bertara universitateko eztarak ikusi alizateko bertako egoera eta ikusi genuen ba bueno bai bat eguela berra este eta horretaz gain ba bertan lanean edo laguntzen ari diren voluntario guztiei ba, jaten ba Jaterematekoa eta hori bueno, dugu jomuga eta horretan hasi e, jarri gara martxa eta bueno, Atzabea ditzen furunetetan hortxea da, nagoa, iztenak aurratxak ematen. Grezieko kozu artera, egunero zein mila errefuziatu iristen dira. Eguera oso larria da, orain arte zituzten, azpiegiturak txiki gelditu dira, eta behigarren kanpamendu bat ere egitzen ari dira.